Seguiu a la sintonia de, de Ràdio Palafrugell. Nosaltres en aquest matinal, a continuació, doncs, ens posarem en contacte amb la gent d'Oxigen, l'Associació de Comerç i Negoci de, de Palà-Frugell, per comentar una iniciativa que ens porten del municipi veí de, de Palamós i ho comentarem amb la, amb la gerent d'Oxigen, la Vero Serralbo. Bon dia, Vero. Bon dia. Doncs eh, ens porteu una iniciativa cadena de favors que arriba de Palamós, oi? Sí, correcte. Explica'ns. Què és això, cadena de favors? Bé, bueno, mmm, jo com que soc, ja sé que soc molt fan de l'Instagram, doncs vaig veure aquesta, la cadena de favors, vaig començar a indagar a en què funcionava i tal, però vaig veure aquesta de Palamós i vaig pensar, ostres, no t'hi fiquis gaire, no veia que sigui una iniciativa d'ells, no? Okay. I bé, bueno, després amb, vaig parlar amb, amb, amb una persona de Palamós, que té negoci, i vaig començar a veure que ells etiquetaven a la cadena de favors, i vaig començar a indagar i em van començar a explicar amb què funcionava això, al final és una persona eh, bueno, que, que, que comença a fer això de la cadena a favor, que què és? Doncs és uh, una iniciativa popular, al uh, final sense ànim de lucre, que l'únic que vol és que es compri en el petit comès. ¿vale? I llavors, la, la, així d'inici, el que ella comença a fer és, doncs, ella ho va pensar per gent que havia estat a i que no cobraven, gent de sanitat que ho havia passat malament... Uh, Fer, fer un regal en algú durant aquests dies de confinament perquè no hem vist i tenim ganes de fer-li un regal, no? doncs així va començar a créixer la, la cadena de Favós. Mm -hmm. Aquesta és la, la iniciativa que va néixer a Palamós i ara arriba cap a casa nostra i amb la mirada, eh, sobretot posada en ajudar el comerç, els negocis de casa nostra. Eh, una, una cosa molt important i que, de fet, ja s'està produint no? una miqueta de, de forma doncs, espontània per part de la gent, no sé si ho heu copsat això Sí, home, jo crec que a veure, els primers negocis que van començar a obrir en fase zero uh, la primera setmana que es va començar a fer amb cita prèvia uh -huh. uh, amb els comerços que vaig anar parlant i estava molt pendent de, que, de veure com els anava, no? Per començar a tantejar una mica el territori, i veure com, a, com estava funcionant, uh, els primers negocis que van obrir, estan contents Vull dir perquè al final, jo ja tenia molt clar que la gent els que estem a casa tenim necessitats. Mm -hmm. lavvors eh, els que tenim nens, per exemple, donc els nens creixen i necessitem pot pijar o necessitem roba, tem sabata, necessitem jo que té roba interior o fer un regal en algú perquè és un aniversari, vull dir, al final tothom té necessitats. Llavors jo des del principi ja quan vàrem fer la iniciativa d'enviament de, a domicili, eh, jo creia en què funcionaria segur. I, la, bueno, i això tu pot dir això seria fàcil fer una ronda de trucades un dia de gent que hagi fet entregues a domicili, t'ho diríem, vull dir, la gent està encantada, perquè ha funcionat perquè, perquè els que estem a casa, els que hem estat a casa confinats tant de temps, tenim necessitats i hem comprat jo la primera doncs això també ho hem pogut veure i ara vosaltres ho voleu fer una miqueta més visible no? a través d'aquesta doncs, campanya o aquesta iniciativa de, de la cadena de favors, i feu una miqueta una crida perquè la gent doncs, us etiqueti tant a tu, tant a vosaltres, a oxigen com a, com el, a cadena de favors, i així doncs fer-ho més visible no? a tothom? Clar, correcte. Jo quan vaig veure, això de la cadena de favors, de seguida em vaig posar en contacte amb la noia que que ho porta, perquè m'agrada molt, o sigui, la iniciativa és super humil, és super maca, la veig molt, molt bonica, saps? Mm -hmm. I de seguida, ui, bueno, i, i la, la noia que es diu, la noia que s'encarrega, estava encantada de que a nivell d'associació uh, li donéssim tanta força, a més, avui, aquesta tarda, justament fem un, un, un Instagram Live amb ella, que li va costar una miqueta decidir-se, perquè deia, uah, que no sé, perquè jo estic una mica anonimat, o saps? Vull dir, no... no... No vull fer mai això de fer un live, dic, no et passaré, no passaré, res, et faré sentir com a casa. Tu per això no pateixis. I avui es connecta amb nosaltres amb el amb Instagram Live perquè ens expliqui una mica, doncs, no sé, com es va inspirar, no? Al final, aquest, no sé per què se li va ocórrer, o sigui, nosaltres sí que com a associació perquè jo connecto molt amb les xarxes i connecto molt amb la gent, llavors a Oxigen sempre ens anem a etiquetar molt, els que saliu les xarxes ja ho veieu, que els, les botigues va etiquetar, la restauració, hotels, bueno, perquè al final jo estic molt activa amb les xarxes, com a associació, no? mm -hmm. però aquesta noia de la cadena a favor, o sigui, no, no sé que li va venir al cap per, per, bueno, no sé, vull saber aquesta tarda, justament amb ella, que, que, que va, no sé, com, com va entrar aquesta iniciativa, perquè la veig molt maca, mm -hmm. molt maca. Doncs eh, apa, també teniu una cita aquesta tarda amb la Vero i amb Oxygen a Instagram per, per comentar doncs, amb, aquesta, amb aquesta noia en aquest cas la, la Núria no? Es diu? Sí, sí, Núria doncs amb la Núria, doncs com, com, va, com se li va sorgir aquesta idea que ara arriba a Palafrugell, però que ja llegeixo eh, doncs que ha arribat també en altres poblacions, no només d'aquí de, de la nostra comarca, com Calonge, sinó també Santa Coloma de Gramenet o fins i tot Cardona o Barcelona. Per tant, està tinguent èxit i esperem doncs, que, aquí també, que, que aquí també ho tingui. Ah, clar, és una iniciativa molt maca i jo crec que al final quant a més, més l'ajudem, no? més lluny arribarà i estic segura que és alguna que funcionarà perquè al final el que més o el que menys estem a les xarxes socials, igual que etiquetes a la teva botiga on t'has comprat aquest jací que t'agrada tant, etiquetaràs a, a, a, a la cadena de favors i llavors entre uns i altres, Uh, té molta més visibilitat. Vull dir que això funcionarà segur. Mm -hmm. Ara arriba doncs a aquesta, a aquesta iniciativa que, que ha arribat doncs, o que, que s'ha pogut com començar a fer doncs, ja des de fa un parell de setmanes amb la amb la fase 0, on les botigues de 20-400 metres podien obrir amb cita prèvia. Ara estem en fase 1, eh, canvia una miqueta la, la situació, no cal cita prèvia, també poden obrir les terrasses de, de bars i, i restaurants, per tant, una passa més endavant. Sembla que eh, comencem a veure una miqueta a la llum, no cap a, cap a, no, no a la situació d'abans, però sí cap a una situació una miqueta més, més normal, no? Sí, home, ja més... Jo que ja, mira, ja només per començar que tinguem una mica de, de les terrasses, a, ahir justament vaig fer una publicació sobre això, no? O sigui, les terrasses a plaça nova o les terrasses és igual davant de la platja una terrassa el que a més o al que menja anirem a fer encara que sigui un cafè amb una terrassa Vull dir, és, és com donar-te una miqueta més de vida, mm. saps? Tot i que sabem que això sí, eh? perquè inclús ho vaig dir a la publicació, hem d'anar molt en compte, perquè al final eh, seguim amb estat d'alarma, no? I, I que ens donguin una miqueta de màniga per sortir i per fer, això no vol dir que... Que, que no ens podem oblidar en, ca, en cap moment, que, que hem d'anar molt en compte tot en totes les mesures de seguretat. Però, home, ja només amb les terrasses, els hotels que poden començar a obrir, eh, els comerços poden començar a fer els, els seus horaris normals, sense haver de demanar prèvia. També vull destacar, ja que hi som, eh, que hi ha molts de comerços que seguiran fent entregues a domicili. Mm. Vull dir que, que el client que vulgui trucar i que li portin a casa, molts de comerços ho seguiran fent tot i que ja obren tot el dia i crec que això és un punt a favor de, del nostre petit comerç, no? perquè al final estaran fent l'horari de matí i de tarda i al migdia, els dimarts i els dijous repartiran. Vull dir que hi ha molta feina brutal feta a darrere i crec que, bueno, pues jo, jo estic molt contenta amb la reacció que han tingut molts, molts establiments, eh? entre elles perruqueries estètiques, centres de massatge que han fet entregues a domicili i encara segueixen fent i, i botigues de roba, no? però... No ho sé jo crec que ara comencem amb aquesta fase 1 i molt de compte, o sigui en ara hem d'anar amb molt de compte i, i tenir bueno, doncs això molt de cuidado mascaretes guants per entrar a les botigues sobretot mascareta també i, i, bueno, i ja mm -hmm. estài seguint i seguim, i seguim. I tant, seguim endavant i per tant doncs, com que no volem tornar enrere doncs intentar de moment encara intentar no, seguir les, les normes, les indicacions i no, no, no abusar no, d'aquesta confiança que se'ns dona també a les persones d'intentar fer bé les coses i, i doncs, intentar que no, no, no hi hagi un, un rebrot en, en, a causa d'aquest doncs, desconfinament progressiu. Per anar acabant Vero, doncs, dèiem, eh, hem anat obrint, aquesta és la fase 1 els comerços ja poden fer un horari més, més normal i d'altra banda doncs, també coneixíem ara el, la darrera setmana que, que des de l'Ajuntament de Palafrogell doncs, també es donaran una sèrie d'ajudes econòmiques eh, als comerços i també a les persones perquè puguin fer un gasto o eh, un, un gasto, un, una despesa en els comerços de proximitat. Una cosa que també doncs, gestionarà des d'oxigen, per tant una feina més acumulada però que amb bon gust, no suposo home, uh, és, això, és, o sigui, això que s'està fent des de l'Ajuntament, uh, mira, jo uh, no, no puc dir el que m'agradaria dir, però, però jo crec que és una iniciativa super bona, i mm -hmm. hi ha gent que li pot agradar més i hi ha gent que li pot agradar menys, però la iniciativa de poder, de, de poder ajudar a totes les famílies a Palafrugell, això és molt bo, és una iniciativa molt bona, i que també es fan ajudes directes a comerços, això també és molt bo, vull dir... No, no ho han d'acabar de tancar em penso que és demà que es fa la, la... No, em penso okay. que és demà la reunió per, per acabar de lligar-ho tot però jo crec que s'està fent molt bona feina des de l'Ajuntament i ja han estat des del principi, jo ho he vist i, i jo crec que el que vindrà ara després d'aquesta de, reunió de demà que ja comencem a, a, a tancar i, i a començar a treballar amb això eh, és molt bo, serà molt bo pel poble estic convençuda mm -hmm. serà molt bo doncs, eh, nosaltres també ens alegrem d'aquest consens no? al final que s'ha arribat entre totes les forces polítiques i cap pogut doncs fer aquesta iniciativa que com deia la Ver doncs, demà es s'aprovarà passarà per la sessió plenària extraordinària que podreu seguir a través de la sintonia de radio Palafrugell i ara sí per acabar ve perquè en les darreres setmanes també he vist alguna publicació també positiva en el sentit doncs que en aquesta situació malgrat eh, que els comerços els negocis ho estan passant malament també hi ha gent que vol adherir-se a, a oxigen sí, sí, sí, bo, contenta jo, eh? Estic, estic cansada però molt contenta perquè al final veus que bueno, pues, la gent està veient que, que s'està fent una, una feina estem treballat moltíssim, he treballat moltíssim durant aquest confinament en conjunt amb els meus companys de Junta mm. i, i al final jo crec que s'està veient reflexat perquè al final és fort hem estat en, en confinament però la gent encara i s'està associant saps, estem a 100, mira a 149, però bueno, aquest cap de setmana m'ha dit 3 més, o sigui que estarem a 152 vull dir, 152 socis, mm -hmm. em penso que hem pujat amb l'estat d'alarma 15 socis <ríe> Clar, que es viu ràpid, eh? Això... molt ràpid, però... Ostres, 152 i estem... Portem un any, eh? Des de l'abril passat, jo, la meva feina... jo estic molt contenta dels, dels resultats. Uh, ens hem pogut equivocar, sempre ho hem dit, eh? Ens hem pogut equivocar amb algunes coses, però també reconec, i potser no quedar bé que ho digui jo, però reconec que hem fet molt bona feina. Hem fet molt bona feina. A més, he estat molt... Jo tinc aquesta manera de ser que m'ha estar molt molt... Uh, estat uh, molt, molt propera a la gent, mm -hmm. saps? D'aquí als, als, als, als Instagram Live, a les 6 de la tarda, eh, bueno, a la gent li va començar a agradar, i jo he dit, vols fer mal a les 6 de la si segur que us agrada a mi també, no? I he intentat que estiguessin a gust, que no hi pensessin gaire amb lo que estàvem vivint, bueno, he intentat buscar una mica de llum, uh, on hi havia tanta tanta foscor, saps? Bueno, i, i jo crec que, que al final... Doncs està donant beneficis uh -huh. i el resultat és bo perquè tenim nous socis. Uh -huh. Doncs uh, la veritat és que sí, aquesta feina doncs, uh, bona, excel·lent, perquè doncs, aquest, aquests números així ho reflecteixen i també doncs, uh, al final D aquesta feina doncs, està tinguent la seva recompensa, que és el, és el més important. Vero, moltes gràcies per atendre una vegada més la trucada de Ràdio Palà-Frugell i seguim en contacte i esperem doncs, que en les properes setmanes puguem anar fent passes més endavant per a aquesta reopertura de, de tots els comerços, i establiments, amb, amb tota la seguretat, però també amb, amb més normalitat. Moltes gràcies, Vero. Moltes gràcies a vosaltres. Adéu, Rubén.